Nola antolatua da gaur egun Iparri Euskal Herria, torkinan, ajera egiteko, badire elkarteak, kolektiboak, familiak nola martxan da susen. Gaur egun eta adintzikikoak egiten direlariko onat, beraz, gutiz uh, gehiinak, uh, pausatik pasatzen dira, pausan beraz, uh, ba, erraiten dute bon, adintzikikoak direla, eta et euh, beharko dute euh, ebaluak eta bat euh, pasatu, bon, labur egiteko hein, euh, ondoko euh, hilabetetan eta et horren ondotik erran euh, entzaie bai edo ez beren adik tikiko taxuna um, frances estatuak euh, ta, eh, duen edo ez eta et horren arabera euh, adit onak zen balima dute, beren gain dute. Eta e, joanen dira edo e, foaie deitzendiren horietan edo apartamendu edo... Eta espalin basaie hori onak zen e beh, beharko dute zenbait e, denboraz eta nahi balima dute beti beren adin dikikotasun hori eta ezagat, ezagutua izan dadin. Ausitegien bitartez beharko dute hori beh onaktaraz. Bera zenbait hilabetez, egonen dira eta hemen. E, alak balin badira, e, aterbe ater bat, e, atzemanentzaie, familia batean. Eta orduana e, etorkinekin kolektiboak e, lan hori eramaiten du. Lehennika lan bat eramana dena familiak iska bat ikusteko nor diren pres direnez eta zein diren baldintzak orduan erango nuke bi baldintza mota bat direla gaurko eguneian, edo denbora osos edo bada ere uh, denbora egannen dute erdi. Baina e, e, nola e, gazte horiek eta eskolatuak diren, eh etan, egoiten dira astearren barnean eta gero familietan asteburuetan eta bakantzetan. Da, e, bidei bat zenbat direna ola famili izan denbora oso edo erdizula zenbat direna a peu près zenbait bate. Eh gau badira 15 bat direnak familietan eh, eta mes sociaux petits que ditos tenaka sopsi oraindik eta eh lan lantzen ari dira eh ez dituzte bururaino eramanak eta beste erandezagun erdiak ja e, bukatuak ditu eta zaiz dira bai 18 urteak ukan arte eta gero be, beste guziek bezala e, hemen e, hemen gelditzeko baimena eh eskatu arte. Horiek dira e, bon, Parte bat, nahi bauzu, emezorzi urtez, betiko gau. badira ere, emezorzi urte pasatu dituztenak. Horiek beti familietan dira eta badira beste ama bors bat. Eskolatuak dira eta hor dira, hala ikasketak bururatu arte, e, familietan egoiten dira eta... E, gero beharko da, horiekin ere eh, joan baimen horren lor zerat eh, prefeturaren bitartez eta eto, etoriko zaiena duzier bat behar da muntatu ortarak. Eta bada ere eh, beste ogoita mairu familia bat dira. Haiek dira eh, aterbetzen dituzte eh, gazteak Baina, adintikikotasuna haientzat eta uh, ezagutua izan da, lortu dute. Eta beraz, deitzen dituzte Frantxexas famideu parrenaz, eta beraz, uh, laguntza bat bat naiz eta txikia izan, eta uh, aterbetze horren zat, eta uh, azeu delakoak, hor departamendoak beraz, uh, Haientzat badu e, sistema oso bat, e, beste gazte, emengo gazte entzat bezala eta laguntza e, emaiteko, e, bai eskolatzeko, bai eta e, beren bidea egiteko hemen. hala. Familia ofisialak eta ez ofisialak azkenan atak petzaile, eta horotara irurrogoi bat berazoriketan dira zua. Bai, e, gaur egun nolako zerbait izan behar da, ba, irurrogoi baino pixka bat gehiago pentsatzen dut bai. Hmm. Familii uh, hauek, uh, hauen desmachtsa ez dakitz uh, nolakoa den funtian zertarako hori egiten dute, badute uh, zerbait uh, kartasun ispiritu edo. Ha, iso sure, genik, hori uh, <laughs> izango da, bo, nik ez dauzut uh, erraiten hau zendako pakotxak hori egiten duen, eh? baina uh, eh, desmachtsa hori eta biatzen bali bat dira, hori ba egiten eh, dut, uh, e sensitibitate bat badutelako eta elkartasunaren eta eh eh nola jan gauzatzeko manera bat baita ere eh eta eh bon well, ala beste urte ta pizkat eta bideoktarik doan orokorrean eh zaintzuko <esat introduction> bizitza ze Ba, ordean nik ere baditut uh, etxean, beinan egieran etzen nere lehen elburuan, elkartean sartu nintzelari, kolektiboan. Beraz, bai, behar horzelako ater betzen uh, eta aterbetzen ditut gau horrendik eta bi igazte, et beinan, uh, ala, ah, bon, sartu nintzen ere, uh, Aspaldian ba nuen nola e, migrazio eri buruz, e, beti olako sentzibilitate bat, eta e, idutzen zait, eta gu eskaldun bezala, baren egiten dut beti, gure historioari lotua dela ere, gure harbaxoak joan ziren, eba e, zuten eta migrazioa, eta e, uste dut, gure gure zorrak baditugula ditugula, eh? gure ganat etorzen direnekin. Hala, eta ikartasun hori behar dela. Zerbaigisaz erakutsi eta gauzatu, ahalba da. Ezesa daula ateak idikitzea? Bai, niretzat ere xa izan da. Ez dut txekulan atea haukan. Eta e, beraz... E erresa da, gero ez dueran nahi egun guziz erresa gazteak dira, e, nerabeak dira, orduan ba, e, beste nera beguziak bezala e, behar dira pixka atakulatu eta zain du eta bon, bizia ikasteraaren behar abadute egia e, da Ya, bidaia luze bat egin dutela, bizi dorpea ezagutu dutela, baina honat eta ikustearekin gauzak egitxako direla, ba, e, denek bezala egiten dute, lasaitzen dira, eta hor duan edo zein gazterekin bezala, egangon duke, hor eh, izan behar da, e, ala, behar dira, e, lagundu, beren bidean lagundu. Ega er, teninen iru goi bat dira pikat gehiago familia kaskira ez da aski behar gehiago bada. Ah, hori bai, bai, beharrak badira eta hondiak dira oraindik, zenta etorkinekin kolektiboa ke sin ditu, momentu hontan denak aterbetu, beraz badira pausan eta gelditzen diren ama 15 bata, e, oro har eta oraindik eskolatuak direnak, bai? Menan ez dutenak oraindik eta aterbetze Aterbetzerik familietan, ez baitugu familiarik oien aterbetzeko. Orduan bai, beti biltzen gira familia berrien bila. Bai eskola garaiko, benen bai ere orain, memento hontan txekatzen ditugu bakantza garaiko. Familiak, onpres izango direnak, haste bat, ama bostegun, ala, etxean, norbaiten... Ukaiteko, e, bestez erbaite ezagut dezaten, eta, hala. E, ez eta errez izan behar aientzat ere, ez ezagun bat zuen e, etxean bizitzea hola, ez da baitez pada ere? Ez ezta eta baina egia e, bide hori egindute, eta egia eta e, behar badar, e, beste batzuek baino errezago. E, e, joanen dira, e, ez dute garen erreski joa iten direla jendeari buruz, eh? baina bon, badakite alere haienzat e, e, e, interes bat badute ere hortan, eh? familia batean izaiteak, da seguritate mailan, hainista esenta hor, e, maiten zaie, e, babes bat, e, kanpoan ez dutena, eta pausan ere ez dutena, hala eh? hortuan, familia batek hori ekartzen du, eta hori badakitezen da, bon, familia batez agutu dute, ukandute, euh, edo oraindik badute, baina, bon, gazteak dira eta gutizia hori hor da. Bai. Praktikoki ez dakit bate, eh? eme badituzte dirulaguntzak, familiek horren kargo hartzen dutelarik. Etorkin kolektiboaren eta baitan euh, bai, laguntza eh, ekartzen dugu ahal bezain bat familieri. Barnetegi edo eskolako frexak kolektiboak bere gain hartzen ditu, euh, baita ere garaioak, zer oraindik eta bon, ala, e, behar balin bada euh, futbol eta talde batean eta edo zein errangon nuke fresh handiak ala, kolektiboak bere gain hartzen ditu. Gero egunerokotasun erokotasun hoktan, jatekoa eta horiek familiaren gain gelditzen dira. Hala. Gero laguntza, beste laguntza mota bat entxeratzen gira ekartzeat familiar, hori da e, zurkaizgo bat, e, e, persona bat e, gaztearen erreferente emanez, persona horiek hori harremanetan izanen gaztearekin eta ahalbetzen bat bere beharrak pixabat eta ikusi, zeindu eta zerbait errantzunek ahri baita ere denbora berian e, aterbetzen duen familiari ere bai, ala hor zubiak e, egiten ditu e, persona horrek e, bai gaztearen eta familiaren artean bai gaztearen eta familiaren eta e, kolektiboaren artean, ala eta gero bat dugu ere beste e, sustengu sistema bat, nahi baduzu, duzu bon, e, talde batzu bat dira pixka bat eta bere zituak direnak e, adibidez psikologo talde bat bada sustengua ekartzen ahalduela, noiz behinka eta e, bilkura batzu bezala eginez, bon, mintzatzeko toki batzu eta e, antolatuz, bai aterbetzen dituztenentzat, bai e, referenten ere, eta baigaztenzat ere ahala, eta bon, hori praikotasunean uh, ergulatasun bat bagenuen konfinanenduarekin galdu dugu eta hoi begi zabietzen da hala.